Що коли хто раз його побачить, то навіки запам'ятає. Він найкращий, незвичайний. Дмитро нахмурив чоло. Анастасія. Ну хіба ж можна так? Кожній матері своя дитина найкраща. Та бояриня відмахнулася від його слів. І я таки найкращий, схожий на Ісуса Христа, на такого, як малюють на іконах, високочолого, ясноокого, святого. Анастасія. Знову не витримав Дмитро. «Ну, що ви ти мовиш?» Бо я ніби не чула чоловічого голосу. З надією дивилася на гостя, чекаючи, мов, чуда, ствердної відповіді. «Ну, що її відповісти? Як не вразити материнського серця, обманути? Сказати, що зустрічав подібного, що, може, то він? Вдихнути в її душу надію? Вона, мабуть, повірить, бо хоче вірити». Але ж обман помітять інші боярни, його сини, янка, навістки. Їм так само боляче, як і їй, і видимий обман лише сильніше до школи тім. Ні, так не годиться. І Добриня заперечно похитав головою. Ні, не зустрічав. На жаль, не зустрічав. Дмитро вимушено усміхнувся, відкинувся на спинку стільця. Звичайно, звичайно, світ широкий. Ордамного людна, а чоловік у ній в безмежному морі. Де вже там його зустріти? Якщо Ілля живий, то десь поневіряється. І щоб перемінити розмову, запитав. Завтра мене обступить Київ, Захоче взяти його, як він це зробить? Добрий не зрадів, бо це запитання Відвернуло увагу від болючих спогадів про Іллю. Я був під Переяславом, під Черніговом, підпотивлим. У судені нгали спочатку обступають місто, потім довго умовляють його мешканців піддатися їм без бою, а якщо ті відмовляються, знаходять найслабше або найзручніше для приступу місце, підвозять туди пороки і б'ють ними доти, доки проломлять ворота або вал. А тим часом засипають місто стрілами, простими або співучими, закидають з катапульт камінням та китайським вогнем. Примітка. Китати – китайці. Китайським – китайським. А тоді вже, коли проломлять ворота або вал, пруть на пролом, незважаючи на втрати. Отже, втрати у них неминучі, безперечно. Хоча справжні монгали зазнають їх небагато. Чому? Бачите, їх у Батия, як я пересвідчився, всього один з десяти. Решта – тут вірні дружини підкорених народів і племен. Їх селениць з Олидовійська і змушують йти попереду. Але ж вони можуть не йти. Такого не буває. Бо над усіма тяжіє закон Чінгісхана Якщо один з десятка кинувся вперед, за ним повинні йти обій інші. А хто не пішов, тому тут же відрубують голову. Якщо десятника ворог візьме в полон, а підлеглі не визволять його, тоді всіх їх теж очікує смерть. Якщо ж під час бою хтось один із десятка без наказу відступить або кинеться тікати, всьому десяткові ламають хребет. Страх перед жорстокою розправою змушує їх слідкувати один за одним і безвідмовно виконувати накази старших. Той же страх змушує їх лізти в огонь і в пекло, і перемагати. Та ще прагнення здобичі, бо під час походу живуть вони виключно тим, що захоплюють у переможених. Отже, втрат вони зазнають, підсумував Дмитро, і не малих. Тож треба думати, що коли-небудь настане час, коли йти далі, бати не зможе. Скільки ж воїнів у нього? «Хто ти знає, хіба що сам Бати? Та й збирається воно докупи лише тоді, коли, виставивши перед своєю золотою юртою чорне знамена війни, Батий сам виступає у похід. Такий великий похід відбувся позаторік на Заліську Русь. Джихангір, кажуть, вів тоді з собою дванадцять туменів, але частіше він посилає царевичів, своїх рідних та двоюрідних братів, і дає їм один або два, рідше три тумени. Скільки ж зараз війська у Менгу? Коли йшов на Чернігів, то мав два тумени. А зараз, може, трохи більше половини залишилося. Частина воїнів загинула в битві із Мстиславом Глібовичем під Черніговом. Багато полягло під час взяття самого міста. Немало розгубилося по всій сіверській землі. Ще більше було поранених, яких разом із здобиччю та полоненими було відправлено в Орду під наглядом сторожі. Дмитро підвів очі на синів. «Чуєте? Їх зовсім небагато, а Чернігів усе ж упав. Чому? Мабуть, річ не в тім, що їх багато, а в тім, що нас кожного разу виявляється при зустрічі з ними менше, ніж їх. Ось де наша біда. У нас усяк за себе». Рязань сама оборонялася, Володимир теж сам. А візьміть Торжок, Козельськ, Прияслав, Чернігів, Путивлю усі покладалися тільки на власні сили. Поки князі воювали один з одним, то в цьому був смисл, бо нападаючих було не більше за тих, що оборонялися, тепер зовсім інше. У Батия у п'ять, у десять разів більше війська, ніж у будь-якого нашого князя. Ось він громить нас по одинці. Жодного разу наші князі не стягнули сили в один кулак та не вдарили боти так міцно, щоб йому не захотілося більше потикатися до нас, щоб покотився він назад до Волги та Хвалинського моря. Отож, і виходить, що не він нас перемагає, а ми самі себе губимо. «Невже і нас не обменеться біда?» – спитав Микола. «Те ж саме чекає і нас. Київ залишився сам, і ніхто не допоможе йому». Не приведе сюди дружин ні князь Смоленський, ні Галицький, ні Волинський. Розпалася Русь, розлетілася в різні боки, як розв'язаний куль соломи на вітрі, і ніяка сила вже не збере її докупи. О, Господи, що сталося з нами, що